И Петър го взе на страна. Четвърта неделна беседа от шестият том на поредицата Сила и живот, държана от учителя на 30 юли 1922 година в Чамкория, горското училище. Чете Йордан Стоянов. И Петър го взе на страна и започна да му запрещава и да казва: Смили се за себе си, Господи! Няма да ти бъде това. От 16 глава на Матей, 22 стих В съвременния живот лежат две основни правила. Едното правило е положително, а другото отрицателно. Целият съвременен културен свят живее в отрицателната страна. Показателни за това са резултатите в културата. Аз мога да направя едно малко сравнение. Има две състояния от човека. Едното ние наричаме здравословно, а другото не здравословно. В здравословното състояние на тялото има красота, хармония, израз, подвик на ума. А в невздравословното си състояние тялото е хилово появяват се разни бучки тук там, разни цири, има недъзи в стомаха, в дробовете, в главата. Самите тези недъзи показват, че хората не спазват основните правила, които природата е поставила вътре в тялото. Сега мога да кажа, че даже съвременният християнски свят живее в хилавата страна на живота. И самите християни са хилови. Има само единици, които правят изключение. Може някои да се обидят от това. Но християнството като колективна единица не е приложило на пълно христовото учение. Християните казват, че не му е сега времето. А кога? В бъдеще. И преди 2000 години църквата казваше, че не му е времето сега. Направиха една малка комуна, започнаха да раздават мането си, ядоха, пиха и после казаха, че не му е сега времето. Спряха и започнаха да живеят, като вложиха свещенния егоизъм и за да го прикрият, сложиха надпис – любов към човечеството. В тия хиляди години мнозина са се явявали, за да говорят, че са изпращани от Бога и да казват на хората, че трябва да живеят според този естествен закон. И съвременните хора казват, че пророци имало до Христа, а след Христа вече нямало и не може да има. Къде е казано, че пророци след Христа не може да има? А какво има след Христа? Че ще има пророци след Христа, ясно се говори в писанието, където Христос казва. Много неща има да ви явя, но сега не можете да носите. А когато този дух наистина дойде, той ще ви научи. В чие име са говорили пророците? Не е ли говорил този дух? Следователно пророк е Онзи, който изказва една велика истина, който и да е той. Когато дойде един пророк, той няма да се съобразява с официалните знания на хората, с официалната църква, но ще каже нещата тъй, както природата ги е казала. Може тази истина да не е приятна на хората, но тя е необходима. Нема Онзи лекар, който прави операция на болния, връщи нещо приятно. Не е приятно, но е необходимо за спасението на болния. Нема когато отворят стомахът на някой болен, това е приятно. Нема е вреда на нещата. Не е приятно, но е необходимо за спасението му. Следователно, когато ние искаме да се спаси това общество, няма да си плюем на ръцете, но ще искаме да направим операцията така добре, че да се спаси това общество. Но когато правим тази операция... Не искаме да имаме страхливци около себе си, да не ни бутат ръцете и да не ни пречат. Всички страхливци трябва да бъдат навън. Питам, всички страхливци, как ще излезе операцията, ако казват в себе си, ако стане, може да стане, и така нататък. Може и нищо повече. Онзи, който има знания, онзи, когато има истина, Всякога може да направи една операция без погрешка. А на онзи, у когото няма любов, мъдрост и истина, всякога операцията му ще излезе несполучлива. Сега на съвременното общество липсва един велик импулс, липсва основно начало, и това велико начало е любовта в нейните нови прояви. Аз съм говорил и друг път за любовта но не за любовта, която се проявява и престава, не за любовта, която увеличава страданията. Казват някои, че любовта носи със себе си страдания. Да, физическата любов носи страдания, но кога? Ето как носи страдания. Унази майка, която се е влюбила в своите дете, ще страда, ако го вземат. Следователно, когато любовта остане без формата, в майченото сърце ще се създаде страдания. Двама души може да се любят, но затворят ли ги, разделят ли ги, те страдат. Всяко нещо, което ние обичаме, може да не го вземат или да го развратят и това ще ни причини страдания. Затова казваме, че любовта произвежда страдания. Но любовта произвежда страдания при уни условия, при които не може да се прояви. Онова дете, което сте любили, ако се изврати, поквари, ще ви причини страдания. Това е любовта, която се проявява на физическото поле. И защо е така? Защото ние са хора, нямаме понятия за Бога. Ние и досега още спорим за Бога, къде е Той, на кое място, на небето или на земята, в църква ли е? или не, едноличен Двоеличен или троеличен е Той. Църквата с хиляди години спори и като дойдете до Христа ще ви попита, какво мислите за Христа? Син Божий ли е? Хората разрешават някои въпроси преди да решат един основен. Христа като любов, познал ли си го? Неговото разположение, това благородното разположение, да се пожертва за самото човечество, да въздигне всичко. Ти познал ли си го? Това е важният въпрос. Че е Сим Божий, какво от това? Той е второстепенен въпрос. Ако Той е дошъл на земята, а не ни е дал нищо, какво ни интересува, че бил Сим Божий? Ако аз съм един царски син и ви говоря за богатството на баща си, а вие сте гладни, болни и нищо не ви дам, какво ви интересува това? Но ако този царски син дойде, свали своята корона, помогне на своите братия, жертва всичкото си благо, аз го наричам царски син на жертвата и на любовта, който е дошъл да въздигне своите братия. В съвременната църква има и друг въпрос. Коя църква е по-права? Дали православната, католическата или евангелската? Че в какво се състои правотата на църквите? Еди, кое си общество е било по-право, но в какво седи правотата му? А Онзи народ, онова общество, онази църква, онзи дом или човек, в сърцето на когото блика любов, мъдрост и истина, за да може да помага на другите, този народ, това общество или тази църква, те са истинските. Така седи въпросът, така го знаем ние. Така е учил Христос. И ако дойде пак на земята, както го очаквате, това ще ви проповядва. Но той ще ви проповядва не както в старото време, защото сега между християните се повдига въпрос за възкресението, че всички хора ще възкръснат. Питат, как ще възкръснат хората? С тези си тела или с други? Те не разбират въпроса. Възкресението е въпрос само на душата, то е пробуждане на съзнанието. Не се ли пробуди от теб съзнанието? Възкресение няма. И сега може да се природи в теб съзнанието. Това тяло, в което сега седиш е един гроб. Следователно ако ти, като една пъпка се разпукнеш, ще цъфнеш и ще завържиш, ще образуваш новия плод... Нема ще възкръснем с онези тела, с които сме заровени? Нема с тия хилави тела, за които сме изхарчили 50-60 хиляди лева, за да ги лекуваме? С тях ще възкръснем? Не. Друго нещо се подразбира. С други тела ще възкръснем. Ние подразбираме и тела, за които се говори, че са храм на Бога живого. Сега в света все отрицателната страна се проповядва. И Петър взел Христа на страна и започва да му говори, какво не трябва да прави. И ние започваме с това, което не трябва да правим. Казваме в обществото. Не трябва да правим това. Не трябва да крадеш. Не трябва да лъжеш, да убиваш. Отидеш при лекаря, той ти казва. Боб не трябва да едеш. Леща, кисело зеле няма да едеш. Баница. И накрая ти казва, само препечен сух хляб ще едеш. Питам сега, защо само сух препечен хляб ще едеш? Ама така казал лекарят, Вие правили ли сте опит да видите дали този сух хляб дава всички елементи, необходими за здравето? Като дойде при мен някой болен, аз веднага ще му кажа, не яж 4 дни нищо. Нищо повече. Четири дни глад на общо основание. Защото след като лекарът му изреди всичките тези форми, боб, леща, баница и други, болният като седне започва да ги преповтаря в ума си и те произвеждат отрицателни резултати. На детето, което лъже майка си, тя казва, ти няма да лъжеш, няма да крадеш. Тогава то казва, я чакай да опитам, да видя какво нещо е кражбата а по-рано може да не е крадяло и да не е лъгало. Майката казва «Да не лъжеш!» Тогава детето казва да опитам какво нещо е лъжата. Настанало е време, когато трябва да говорим за положителните неща в живота. Трябва да говорим за любовта. За това, което трябва да се прави. Когато отидеш при лекаря, той трябва да ти каже какво да едеш, а не какво да не едеш. Той трябва да ти каже, ще едеш варено жито, ще пиеш житената вода, ще едеш печен прас, лук, печени ябълки или круши, ще ядеш варени череши с малко хлебец, няма да прияждаш, помалко ще едеш. Всички трябва да започнем с този велик метод. Ние сега като се срещнем, казваме, че любов в света не съществува, че с любов не се живее. Всички сме петровци. Господ живее вътре в нас, а ние го взимаме настрани и казваме, смили се за себе си, Господи, няма да ти бъде това. Като се събуди у нас някое благородно чувство, взимаме Господ настрани и казваме, знаеш ли Господи, ти трябва да се съобразяваш с условията. Знаеш ли какъв е светът? Знаеш ли, приятелите? За сега поотложи тези си намерения, чакай по-благоприятни условия. Сега за страдания не говори, за самоотричане не говори. А какво е казал Христос? Махни се, Сатана. Е като е казал това, знаете ли какво е станало? Върху този човек, който се е отрекал да изпълня онзи велик закон на истината и любовта, Дойдоха всички страдания в света. И ако вие ме питате защо страдате, ще ви кажа. Отрекли сте да изпълните онзи Велик закон на истината и любовта. Ако не вярвате на моите думи, опитайте това и вижте резултатите. Когато откажете на една благородна мисъл у вас, когато се подволмите, вижте какво ще дойде. Направете си един списък за това. Петър го е отделил на страни и е започнал да му дава съвети, да бъде съобразителен. Този Петър е основа, но и образ на съвременните християни, и ние като него казваме – не му е времето сега. Аз навсякъде слушам това, но казвам – не, сега му е времето. Защо да не му е сега времето? Понеже казват, че ако ние приложим това учение, ще страдаме. Ще ни отлъчат от обществото. Ще изгубим. Питам, това общество, което може да ни отлъчи, какво е спечелило? Какво ще спечелят един ден хората на това общество, като ни отлъчат? Един ден те ще измърт. Ние се лъжим именно в това, че имаме живот в себе си. Аз казвам, животът проистича от любовта и за да придобием любовта, трябва да се въдвори хармонията и да изликуваме всички недъзи. Най-първо у нас ще се въдвори това чувство на любов и тогава ще се яви такъв велик подем, че няма да бъдем страхливи, а всички ще бъдем герои и мъже, и жени и когато искаме да направим добро, няма да се поколебаем какво ще стане утре с нас. Като онзи герой, който е бил на бойното поле и е почитан от народа си, Знаете ли защо го почитат? Защото е жертвал всичко и не е мисъл какво ще стане утре. Аз често говоря за невидимия свят, в който хората не вярват, даже и не го познават. Но ние го познаваме и не говорим дали го има или не. Някой намира доказателства, а ние ни аргументираме не най-малко истината. Други аргументират, а ние казваме. Ела и виж. Ще ни възразите, който повярва. Вярата е законна интелигентност. Може да вярват само интелигентните хора, а простите не. Вярата трябва да се предшества от тази висша интелигентност. Ние казваме, Елай, опита 1, 2, 3, 4, 99 и повече пъти. И след това ще ти питаме, вярваш ли? Ако и тогава кажеш, че не вярваш, ще ти кажа, че ти си един първокласен глупак. Няма какво да спорим. Най-накрая, защо не е този живот на земята? Да накараме всички да живеят. Вие как живеете? Какъв е вашият стремеж? По три пъти на ден ядете, къщи имате, от които след 60 години нищо няма да остане. Какъв е тогава смисълът на вашия живот? Смисълът на всеки живот е да пробудите в себе си това възвишено и благородно чувство, чрез което ще дойде животът. Животът ще внесе знанието. Знанието ще внесе истината. А истината ще направи човека свободен, безсмъртен. Ще му даде простор да се развива, да разбере защо е създаден целият космос. Какво е предназначението на човека? Да не мислите, че той е така дребен. Всеки човек има една велика мисия, която може да не знаете. Ще кажете какво ни интересува. Трябва да ви интересува. Онзи царски син, който се е родил в палат, може да не знае, че ще бъде царски син. Той може да плаче, да го носят бабички, но един ден ще му кажат, слушай... Ти си наследник на тази държава, така и вие може да не знаете нищо. На нас ни казват, че ние сме нищо, проповядват ни, че сме родени в грях, че сме грешници. Какво от това? Родени в грях, но кога? Първоначално ли? Не. Първоначално, когато излязохме от Божията уста, когато Той ни издъхна, ние всички бяхме чисти. На всички първоначално душите са били чисти, но при второто положение не разбрахме Божественият закон и всички си опитнихме. Защо? Защото не искаме да говорим истината. Аз преди няколко години имах работа с един доста виден проповедник от Евангелска църква в Южна България. И след като разговаряхме по известни въпроси, той се съгласи с мен и каза – тъй е, прав си. Но не се мина на един ден, дойде в съприкосновение с самишленици от църквата си и започна да се отказва. Започна да спори с мен. Тогава не се е съобразил с мнението на своите самишленици. Казва му, няма какво да спориш. Това, което поддържаш, истина ли е? Истина е. Казвам, тази истина трябва да бъде достъпна за всички. Няма защо да се обославя от никакви църкви. Що ме, истина, няма защо да се отказва. У нас се заражда това, което аз наричам свещен егоизъм. Някой път истината не ни ползва. Питам ви сега. Христос, който беше толкова умен, Син Божий го наричаха, как бе прият от правоверните в Негово време? Някой казва, че това, което аз говоря, не е вярно. Е, хубаво. Това, което Христос на времето казваше, вярно ли беше? Църквата и тогава ни го прие. Ако аз от вас искам самоотричане и самопожертване и нищо не ви давам, това не е право. Но ви казвам, ако аз изменя вашия стар живот, ако от вашите жили извадя онази лоша кръв и сложа чисте, това е правото. В това има смисъл. Ние казваме, Опитайте това учение, без да отхвърляте сегашния живот. Вземете новото учение, тези нови принципи, приложете ги. Ако това учение ви даде свобода, ако това учение донесе разширение на вашия ум, ако подобри вашия живот, ако подобри общественото ви положение, приемете го. Не внесе ли ти условия, отхвърлете го. Сега ние подлагаме това учение на опит. Дошло е време за един свещен опит и всеки от вас трябва да се убеди има ли друг свят или не, има ли по-напреднали същества от хората или не. Някои казват, че няма по-напреднали същества от хората. Не са прави. Има по-напреднали същества, които пак живеят на земята, но за някои хора са видими, а за други не. Като казвам, че за някои са видими, а за други не, за обяснение вземете положението на мухата. Тя подозира ли, че до нея има човек? Ако се движите с цялото си тяло към нея, тя не подозира. Но ако и посочите само малкия си пръст, ще избяга, ще хвъргне. Следователно, като й покажете един пръст, тя има вече понятие за него, отколкото за цялото ви тяло. Има ли тя понятие за този човек на Земята, който има амбиции, които го ръководят? Не. Тя не подозила това. В нейния ум малкият ви пръст повече въжи отколкото вашето колективно същество. И ако питате мухите, те ще ви кажат, друг свят, освен нашият на мухите не съществува. Не. Съществува. Но се изисква пробуждане на други чувства и способности за да се домогнем до Него. И първото нещо във всяко учение е да се пробудят тези чувства. Когато Христос дойде на земята, Той имаше за цел да пробуди човешката душа и да е освободи от всички тия лоши условия, които изпъваха е в пробуждането ѝ. Сега у нас религията не е само едно забавление. И учението ни не е за нас едно забавление. Онова, което ние учим, е една необходимост. Когато аз говоря за любовта, някои питат: Защо трябва да любим? Защото е необходимо да се люби. Любовта носи живот. Всеки, който иска да живее, първо трябва да положи любовта като основа. Имате ли любов? Вие вече имате почва, условия, при които можете да живеете. В този смисъл, любовта ще роди живота. Животът ще даде знания. Знанията ще донесат мъдростта. След нея ще дойде истината. Но самата мъдрост, самата истина вънк любовта нямат никакви съотношения. Къде може да се прояви знанието? Да кажем, вие сте болен и отидете при някой лекар да ви лекува. Значи знанието може да се яви у лекаря. Или може да се яви в някой астроном, художник, цигулар. Знанието е положителна страна. Когато говорим за ясновидство, когато започнем да изучаваме Божията мъдрост, вие питате, защо нашият ум трябва да се занимава с такива далечни, отвлечени работи. Това не са отвлечени работи. В прочетения стих Петър се обръща към Христа и му казва, че има много да пострада в света. Казва му, Господи, ти разбираш законите, приложи ги. Отмахни това, което иде за теб. Имаш сила, стани цар, завладей света. Тори рети порядък, а тъй да оставиш да те разпъват... Пост да ти се смеят и толкова хиляди хора да измрът, да отидат с теб. Неправития работи. И българите казваха, че силата всичко прави. И германците цели 45 години се подготвяха, все на силата уповаваха и казваха: Като се подготвим, силен, велик народ ще станем. Църквата също на силата се надяваше. Всички на силата уповаваха. Бъдете уверени, че в света има само една сила – любовта. Тя е, която ще повдигне света. Всичко друго е суета. Цялата материя на земята показва, че има една култура на насилие, а насилието ражда насилие. И всички уния, които се е зародило това съзнание да познават Бога като любов и искат да живеят, трябва да приемат тази нова култура. Тя ще създаде друг род църкви, не други форми, но ще даде друга носока на съвременните хора, да живеят разумно и да използват благата, които сега има. Нема ако би влязла сега любовта и всички я възприемат, тя не ще уреди света? Как мислите? Какъв ще ще да бъде светът? Ако всички проповедници, които проповядват, че Христос е Син Божий, бяха приложили това учение, ако половината от проповедниците, които в Америка са около 80 000 и в България около 4-5 биха приложили това учение, друг щеше да бъде светът. Но сега вече от майките, от жените се изисква това. Аз казвам често, че жените ще спасят света. Това не е в ущръп на мъжете. Вземам жената като емблема на любовта. Сегашните жени не са жени, а са развалени мъже. Защото от тях има амбиция да бъдат като мъже. Пушат пури, сядат на масите, роптите си правят тесни, искат да станат мъже, но не са мъже. Не. Жената трябва да стане най-напред любов и когато стане любов, тя ще намери истинският път за повдигане на света и ще ти си създаде каквато форма иска. А мъжете обратно, отвращават се от жените, не искат да станат жени и казват Ага, жена да си!» Те плюят на жената, значи плюят на любовта. Съвременните мъже са без сърце, без души. Колко мъже има, които живеят по любов с жените си? Я ми кажете – има една статистика, според която в град Лондон, който има 7 милиона жители, има само 250 фамилии, които живеят по любов. Около 3000, които живеят средно, а на останалите Господ да им е на помощ. Това култура ли е? И то в един християнски народ, като англичаните, които минават за културни хора, които управляват цял свят? Е, тогава България, която има около 5 милиона жители, има 175 фамилии, които живеят щастлив живот, 2146 фамилии са среден, а на останалите Господ да има е на помощ. И ние мислим, че живеем и казваме, хайде на... народим деца. Защо? За да умират и после цели поменници има на гробищата, всеки своя оплаква, Синко Иване, Иване, така ли трябваше? Защо ли майка ти умря? За това ли майка се роди? Дойде по път, три пъти на ден да чете, че после го питат, какво прави наши вам? На кое място е? Нищо не прави. Това са ред заблуждения в хората. И после казваме, че Господ така създаде света. Бог не е създал така света. Този свят е наш. Този живот е наш. А Божественият свят е отличен свят. то е свят на любовта. Къде е сега този свят? Всички имате едно предчувствие. И млади, и стари въздъхнете и си казвате. А Онзи, онзи великият е живот на любовта. Въздъхнете си, но после казвате. Не се струва. Не му е сега времето. Вашият Петър ви взема на страна и ви казва. Не се струва Господи. Ти слушай, внимавай малко, не му е времето сега. Ще му кажеш, махни се, сатана. Понеже си ми съблазан, мислиш това, което не е божествено, а е човешко. Тогава какво учат старите жени? Вземат младите му, ми им казват, слушайте, вие не разбирате живота. Ние го разбираме. Едно време и ние любихме... Докато се оженихме и видяхме, че животът не е в това, като нас пак ще остареете. А как? Ще бъдете умни като нас. Е, в какво седи животът на старите? В какво седи тяхната мъдрост? Аз ги наричам стари фалирали търговци. Те нямат пет пари в касата си я казват. Аз имам да вземам пари. Те са изгубили любовта си. А сега казват на младите, о които любовта заговаря. Блика! Едно време ние живеехме като вас, а сега вие живеете като нас. Не! Те трябва да кажат на младите така. Ние ви молим да не живеете като нас. Вложете любовта. Не се продавайте никому. За пари не се женете. Не се осигурявайте. Не раждайте деца, които ще умират. А родете едно дете, но да е умно. Сега майката казва, да оженим дъщеря си. Защо? Да се освободим от нея. Мъжът един ден ще иска да се освободи от жена си. И жената един ден ще иска да се освободи от мъжа си. Искат всички да се освободят, но все не освободени остават и все не се оправя светът. Питате как да се подобри животът. Вложете любовта като една велика сила. Любете другите тъй, както любите себе си и не използвайте никого. Този Господ, който живее във вас, е Господ на любовта. Аз мога да направя един опит с когато и да е, бил той прост или учен, стига да е искрен и да му покажа известни правила. Тези правила не са много сложни. Може да ги опитате, но да не злоупотребите с тях. Да не мислите, че новото учение носи нещастие? Не. То носи светлина за вас, разрешение на всички обществени задачи. То носи такова разрешение, каквото светът не е видял. Да не мислите, че аз разрешавам въпросите? Не. Самото учение носи тази сила, тази светлина в себе си така, както слънцето носи силата да развива светята и те да растат според нея. Едни прави сини, други бели, трети червени, едни дребнички, други високи и прочие, според това разположение на светлината растат и растенията. Следователно и любовта, която иде сега в света, нося тази възможност и тя ще даде на всяко растение, на всеки човек това, от което се нуждае. Сега ние оставаме въпроса, коя църква е права. Да не мислите, че аз искам да обидя някого. Не. Ние слагаме кръст на всичко минало. Според нашите схващания, в света съществуват живи, разумни души, които искат да живеят съзнателно. За нас всички души са живи, разумни. Стига на всяка душа да се дадат условия да се повдигне и да се пробуди. Едни по-рано, други по-късно. Ние отиваме по-далеч. Казваме, че не само хората, но и животните имат това съзнание да се повдигнат онзи вълк или мечка и те един ден при тази нова култура ще изменят своя живот. Няма мислите, че в съвременното общество няма много мечки и вълци между нас? Там е опасността, че в обществото има двукраки мечки и вълци из изгорите и Балканите изчезнаха, но дойдоха и се вселиха между хората. Какво ще правим с тях? Ще им създадем затвори. Да, но затворите няма да ги спасят. На всички ви препоръчвам този велик закон на любовта. Разумният закон. Той е вътре във вас. Това, което ви проповядвам, не е нищо странно. Вие го знаете и желаете. Ние не искаме да създадем нов дом, но искаме до основите да съборим това здание и да започнем да градим нещо ново. Така правяте съвременните архитекти. Дойде архитектът и казва, тази къща не е здрава, но има здрави основи. Събарят всичко до основите и градят отдолу нагоре. Сега този Петър е у нас. Ние казваме, това учение е много право. Ние старите сега не можем да го приложим. Немо е времето, но нашите дъщери и синове те ще го приложат. Техните синове и дъщери се оженят, но и те казват, нашите синове и дъщери ще го приложат. И до сега това учение още не е приложено. И до сега българският свещеник не е приложил това, което проповядва в църквата. Един български свещенник проповядвал в църквата че който има две ризи, едната трябва да даде на някой беден, който няма нито една. Жена му чула това, дошъл при нея един беден човек, за да иска нещо и тя веднага му дала едната от ризите на мъжа си. Дошъл си попът от църквата, иска от жена си ризата, но тя му казва, че е дала на беден човек. А, това учение е за хората, не е за нас, казва попът. Ако аз ви проповядвам едно учение, което е за вас, а не е и за мен, то не е право. Аз казвам, учението, което ви проповядвам, е първо за мен, а после за другите. И всеки един трябва да си каже, това учение е първо за мен, а после за вас. Друга една мъчнотия се заражда в съвременното общество. Вие бързате. Вече 8000 години, откакто хората са правили погрешки и искате, когато се проповядва едно учение, тъй с един замах в една седмица да се поправите. Така не може. Може, но за героите. А всички хора не са герои. Има два пътя, по които това учение може да се реализира. Единият начин е пътят чрез възпитанието в училището. А другият чрез майките те трябва да знаят онзи велик закон по който децата им в бъдеще трябва да се раждат те трябва да знаят новите условия както градинарите земеделците изучават условията при които ще сеят земете постъпките на съвременните учители имат ученици едни от които са слаби по математика други по рисуване трети по музика Учителят се нахвърля, ти си невеже. Ученикът обича музиката. Но коя е причината за тази слабост? Тази слабост се крие в неговата глава. Когато се е раждал, майка му не е била музикално настроена. Некой ученик не е религиозно настроен. Учителят казва, ти си безбожник. Къде е причината? Майката, когато го е раждала, е нямала религиозно настроение. Ученикът е слаб по математика. Няма математически способности. Защо? Когато се е раждал, майката не развити математически способности. Следователно, всички отрицателни качества на майката са станали отрицателни качества и в детето. И ние със статистика можем да докажем, че положителните качества на майката стават положителни качества и в детето. И положителните качества на бащата се предават като положителни качества в детето. Следователно, именно ние трябва да живеем положително. Майката сама трябва да бъде религиозно настроена, за да изискваме това и от детето. Как разбирате това религиозно настроена? Под религиозно настроена разбирам в душата и да блика такава любов, че тя да е готова да обгърне в тази любов не само своето дете, но и целия свят и да се жертва за другите. Това е религиозно настроение, да блика любов, не само да спасиш себе си, а да се жертваш за всички. Да бъдеш свързан с Бога, значи да имаш качествата на Бога, който е създал целия свят, да схващаш Неговото битие. Цялото растително и животинско царство, което е създал Бог – с един импулс за божествения живот, който върви отгоре надолу. Следователно, когато кажем, че сме религиозни, трябва да имаме този стремеж на Бога. Не сме ли религиозно настроени? Нямаме ли този стремеж? Тогава действаме отрицателно. И Петър го взе на страна и казва му. Не ти трябва, смили се за себе си, Господи, няма да ти бъде това. А Христос, който разбираше закона му, казва, махни се от мен, сатана, съблазнан си ми, защото не мислиш за това, което е Божие, но за това, което е човешко. Аз съм дошъл да сторя волята на Бога. И без Петровци може да се извърши, и без тях може да съмне, българите казват, и без Петел съмва. Сега някой ще ми кажат, е... И друг може да говорите и. Да, може да говори, но не е въпросът за говорене, а за правене. Всеки може да лекува, но дали това лекарство е ефикасно? Има един роман от епохата на средните векове, разказващ за един лекар, който като изучавал медицината намерил ефикасно лекарство. Топла вода и пускане на кръв. Към всички свои пациенти той прилагал първо това средство и така лекувал около 20 години, но никого не успявал да излекува. Всички умирали. Казвал си чудна работа. Но скоро се отешавал. Е, нема другите лекари успяват със своите лекарства. Така и ние сега. Проповядват ни, проповядват ни, всички измираме. На стари и млади се проповядва на всички боледуват и после умират най-накрая, се примиряваме с това и казваме Тъй е отредено. Веднъж човек трябва да се роди и после трябва да умре. Да, така е за сега. Но дали тази програма е действителна? Не. Не трябва да умираме. И Христос на друго място казва Това е живот вечен. Да познаят Тебе, един го, истина го Бога. Кого? Богът на любовта и е Христа, изявената любов. Той казва, когато тази изявена любов дойде, когато това разумно слово дойде у вас и вие прибъдвате в неговата любов, аз и отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас и тогава ще ви се изявя. Ще дойде тази любов която ще даде безсмъртие. В писанието се казва Аз ще обърша всяка една сълза. Във вечния живот, в любовта, няма да има нито една сълза, няма да има умиране, а ще има заминаване. И когато поживея 100, 200 или 500 години, ще кажа на приятелите си сега ще отида да посетя друг свят, други места и ще ви кажа с Богом. След време пак ще се върна. Там, където отивам, няма да има умиране, плач, погребение. Оттам ще ви изпращам своите писма. А сега, като умре някой, цяла процесия се вдига. Облекът се с черни облекла, плач, надгробни речи. Доказване дали човек съществува след смъртта или не. И най-накрая казват човек трябва да бъде религиозно настроен. Как може да бъде религиозно настроен? При болни хора. Чудна работа. Да си религиозно настроен при умрелите хора? Да си добре разположен при болни хора? Да отидеш в болницата и да си радостен при болните? Не! Здравият човек трябва да бъде радостен при здравите. И после питат. Ами вие като умрете, кой ще ви погребва? Ние не мислим да умираме, няма защо някой да ни погребва, нито един поп не искаме, ние няма да умрем. От старото учение всеки ще умре, а от новото никой. От учението на любовта никой няма да умре, а всички ще бъдат живи. Ами кой ще ви плати погребението? Кой ще ви купи ковчег? На нас не ни трябва погребение, не ни трябва ковчег. Нашият ковчег струва 10 000 лева, но е много хубав. Трябват ни 4-5 свещеници и колесница. Говорим все е за умрели работи. Не само това, но започнем да говорим. Е, едно време, като се ожених, като бях млада булка, каква хубава рокля имах, как ми обичаше мъжът ми. А сега, къде е той? Той е в кръчмата. Все е за умрели работи говорим. А ние от многото учение говорим за положителни работи, за положителната любов, която може всеки да я опита. Ние за миналото не говорим, а казваме – елате и вижте. Може да се съмнява някой в това. Ние направихме своят първи опит. Качихме се на мусала 104 души, мъже и жени от различна възраст, като започнати от 15 годишна до 70 годишна възраст. Как ще обясните това? Ние го обясняваме. Минахме през южната страна и после се върнахме от северната страна на Мусала. Ние правим първия опит с новото учение, да видим какво може да внесе то вътре в човешката душа. Ще кажете, че това е заблуждение. Не, не е заблуждение. Има по-велики работи. Ако човек може да преодолее Мусала, да се качи на този връх, ще преодолее много други мъчноти. В неговата душа трябва да има вяра. Аз не казвам да имате вяра в мен, но опитайте моите думи 99 пъти и тогава кажете, вярвате ли или не. Ние не искаме да поддържаме сляпата вяра, ние искаме да вярваме в любовта. В тази жива природа, в която живеем, има вложени всички тие живи сили. Този Господ, когато търсим, Той е вън и вътре в нас. И ако спазим Неговите закони, Той е в сила да ни подмлади, да ни даде всички условия, които търсим, за да живеем. За Него е безразлично дали си българин, евреин или какъвто и да е. Изпълниш ли Неговия закон на любовта, Той ще ти даде всички благоприятни условия. Не го ли изпълниш, Той ще те напусне. И тъй. Ние трябва да приложим тази велика любов, това велико чувство, като се събуди в нас, ще ни повдигне, ще ни донесе мир, радост и подем на духа. И най-първо, ако имаме болести, ще изчезнат всички – ревматизъм, болки в главата и други. Човек ще се подмлади и ще започне да мислите, както мисли едно здраво дете. Сега този свети Петър живее във вас – Срещаме веднъж един и ми казва «Аз съм православен». Свети Петър е който казва това. Друг казва «Аз съм евангелист. Той е Свети Петър. Аз вярвам в кръщението и ми цитира «Повярвай Бога, ще бъдеш спасен ти и домът ти». А аз му казвам «Ти повярвал ли си в това учение на любовта?» Ако си повярвал, ще спасиш дома си и себе си. Това не може да се докаже. Може, може. Със опит може да се докаже. Христос е казал. И по-големи чудеса ще правите от тези. Кой ще правите и чудеса? Който вярва в тази любов? Всеки един от вас може да прави тези чудеса. Какви? Може да възкресявате и мъртви. Кога? Когато тази божествена любов заговори, заживее у вас, но трябва да я придобиете. ще дойде някой да ви каже, че тази любов не е за вас, а аз ви казвам, тя е за всички ви, слънцето грее за всички живи същества и всяко същество ще вземе толкова колкото му е потребно. И тази любов ще дойде в света и всеки ще вземе от нея толкова колкото му е потребно. Не казвам, че трябва да напуснете живота си и да отидете в горите, но животът ви трябва да се промени. Здрава храна, никакви напитки или сиропи, а само чиста вода, начин на обличане, здравословни дрехи, изшилища с големи прозорци, обилна светлина, големи дворове и всеки трябва да работи най-малко по два часа на ден физически труд. Съвременните кухни трябва да се реформират. И тия масла там, ни помен от тях. Една жена да готви 4-5 часа в кухнята, това е грех. Това ли е култура? Аз казвам, това е култура на Тигана. Един час е достатъчен за приготвяне на храна. В един папинов котел се приготвя храна за един час, а през останалото време вън от огнището на работа, четене, музика, художество. И всичко, което може да повдигне сърцето ни, душата ни, всичко, което е благородно, което може да ни даде подтик, за да се приложи всичко това трябват всички, и мъже, и жени да работим. Това е наука. Можем да ви покажем начин как да приложим това нещо, откъде да черпим, от живата природа. Но трябва много мъже и жени, много работници да подемат това, трябва с опити да покажем на света първи образец за обновяване на съвременното общество. Ние не искаме сляпа вяра. Няма да кажем, елате при нас, да станете последователи. Ние искаме да покажем един образец, според който всички да работят и да бъдат верни на закона на любовта. Сега тази енергия, която съществува в домовете ви, трябва да се използва добре. Във всички ви има купнеш, всички търсите щастие, всички искате да сте щастливи, а това щастие аз обяснявам на български така. Думата щастие се пише щастие. Буквата Ш има три ръчки нагоре, буквата Т има три ръчки, но средната е по-голяма. Като обърнем двете ръчки нагоре, а средната се остане в същото положение, ще се образува човешката ръка. Значи, он за който иска да бъде щастлив, трябва да има една ръка, трябва да има разумна воля. Буквата А е човешкият нос. Значи, он за човек, който иска да работи за щастието, трябва да бъде много умен и да разбира законите. Като знае да работи, умно да работи. Буквата С е законът на месечината, която се пълни. Като обърнете буквата хоризонтално, образува се една лодка. После имате буквата Т, която като сложите над тази лодка означава всичкото ви богатство. Умно ще гребете, защото при едно малко неравновесие всичкото ви богатство ще потъне. Всеки човек трябва да има воля, интелигентност и трябва да има едно сърце, което да не се вълнува, а да устойчиво. Ако имате в себе си тези три елемента, всякога ще имате щастие. Този свят, в който сме родени, е така направен, че ако вярваме в закона на любовта, всичко ще върви хармонично. Казано е, ако Бог е в теб, всички ще те обичат. Ако не е в теб, никой няма да ти обича. Силата на закона е в това. Имаш ли любов? Всичко ще имаш. Нямаш ли закона на любовта? Всичко ще изгубиш. Така е и с млади, и с стари. Ще трябва да започнем с закона на любовта. Бог е, който е създал свете. Той е, който е вложил тези закони. И ако ние сме верни на закона на любовта, той ще внесе новите импулси в живота. Той ще внесе... Това благо в света. Ние се съмняваме в тази любов. Казваме. Няма е любовта в света. Момата казва. Аз ще се преструвам, че обичам момъка. И момъкът казва. Аз ще се преструвам, че обичам момата. Двамата се преструват, че си обичат. Започват да се лъжат. И всичко е свършено. И сега всички се лъжат. преструват се, че си обичат. Но няма любов. Не говоря как мъжът се държи с жена си пред света, пред хората, не навън, когато ги гледат хората, но как е с нея вкъщи, как се отнася там, в интимния си живот. В интимния си живот, любов, любов нямат. А ние самите вътре в себе си имаме ли тази любов? Някой път аз ви говоря много религиозно, но важното е когато се отделя вътре в стаята си, когато съм сам. Тогава да се види какво е това дълбоко интимно схващане за любовта, това ще покаже колко е любовта ми. Ако след като ви напусна каже, те са простаци, нищо не разбират, това не е любов. Ако след беседата се с вас удалече и ви изпрате една свещена мисъл от любов, че ви обичам, това е всичко. Сега може да е егоистично това, но казвам, ако приемете любовта, ще бъдете щастливи, това е за вас. Казвам ви, излезте от това положение, идете сред живата природа. Днес този Господ е започнал да говоря на хората по негативен начин, чрез страдания, и ще ги застави на сила да излязат от затворите. Казано е в Стария Завет, че Господ ще щупи затворите ви. Как ще ги щупи? Днес и в Америка, и в Англия, и в Германия, младото поколение бега от църквите и отива в горите. Защо? Защото в църквите няма любов. Казват, какво да правим с младото поколение? Отиват из горите. Нека бягат. Там поне има въздух и чиста вода. Господ изпъжда младите от църквите и казва, да бегат от църквите, където няма любов. Там младото поколение не трябва да живее. Пък и старите хора да бягат от църквите. Защо са ви тия църкви, в които няма любов? Защо ви е такова общество, в което има омраза, в което царува насилие? Защо са ви общество, държава, в която няма любов? Общество, в което маме ти насилват, общество на лъжите, защо вие Всички сме се скапали в него. Ние казваме, всичко трябва корено да се промени. Как? В името на любовта трябва духовенството да започне първо. Ако те не се съгласят, ние ще повикаме старите, ще им кажем, елате. Ако кажат, ние сме стари, ще повикаме младите му и момци. Младото поколение ще му кажем, Господ ви вика. Тук между нас има една наша 72 годишна сестра. Ние поканихме на Мусала и тя каза, че ще дойде. Защото се счита за млада и като млада учи се. И затова ние ще повикаме най-напред старите като нея. Ако повярват, ще се подмладят. Ако не повярват и се откажат, тогава ще повикаме младите. Казва Христос. Понеже званите бяха недостойни, тогава повикайте и с хроми, слепи, клосни. Нека дойдат на трапезата. Сега за всички мъже и жени на новото учение предстои едно велико бъдеще и любовта ви кани. Готови ли сте да я послушате? да работите за нея и всеки един да тръгне с нея. И казва Христос на Петър, понеже не мислиш това, което е божествено, махни се сатана от мен, съблазън си ми. Аз бих желал сега всички да мислите тъй, както Христос е мислил, а Христос преди 2000 години е бил човек на любовта. На в света на хората им трябва любов, тя липсва. Единственото нещо, което не достига на хората, не е знанието. Знание имат, а свещената любов, като липсва тя, идва смъртта. Това статистиката го показва. Колкото повече се увеличава любовта, толкова повече смъртността намалява. А колкото любовта намалява, толкова смъртността се увеличава. Всеки един от вас може да провери този закон. Ако една майка в дома си има силна непоколебима любов към Бога, децата й няма да умират. Любовта е по-силна от смъртта. Ако любовта не може да хване смъртта за кушата, каква любов е тя? Ако любовта на майката е силна, нейните деца няма да умират, тя ще каже на смъртта: Няма да ти дам това дете, то ще сиди при мен, докато искам. Но унази майка, която няма любов, Смъртът ще вземе детето. Може да опитате това. От силата на любовта о майката и бащата ще зависи каква ще бъде смъртността вътре в домовете. Има домове, в които хората не умират. На една майка детето и беше на смъртно легло, тя казваше «Господи, не си давам детето». И оживя това дете. Тя се бори с смъртта и казваше «Не». Това дете е на любовта и няма да го дам. Друга майка знае, на която детето беше болно, слабичко. И те казваше: Слабо е детето ми, няма да издържи, хайде халал да е. Да, любовта й беше слаба. Затова Господ ти каза: Щом любовта ти е слаба, аз ще ти взема детето да се научиш, друг път да имаш по-голяма любов. Сега не ме разбирайте в буквален смисъл. Силата на любовта определя качеството на нашия живот. Защо? Казва се в писанието. В който ден ядеш от забранения плод, ще умреш. Ако едеш от любовта, ще бъдеш щастлив. Вечен живот ще имаш. Това е волята Божия. Щом грешим, ще умрем. И тъй, на всички ви проповядвам, ако искате да ви любят, любете. Като дойде Господ на любовта у вас, всички ще ви любят. Жена, която мъжите не обича, да повика Господа на любовта в сърцето си и той ще обикне. Приятелите не ме обичат. Повикай Господа на любовта в сърцето си и те ще ти обикнат. Повикайте Господа навсякъде и той ще поправи положението. Ето разрешението на въпроса. Ще разрешите този въпрос, той е много прост, но ще го разрешите сам. И тъй, на вашия свите Петър ще му кажете. Отстрани се малко от мен, понеже не мислиш тъй както е от Бога. Аз ще извърша волята Божия, ще възприема Божията любов и ще живея не по Твоя съвет, а по съвета на онзи, великия мой баща, който ме е изпратил. Аз знае, че Неговата воля трябва да изпълня. Аз бих желал всички да изпълните волята на вашия баща на любовта, който ви е изпратил и ще бъдете щастливи сега и всякога и през всичкото време.